«Були?» Хлопчина зблід. «Як то були? Ось вони в кишені!» І шаснув брудною рукою до кишені полотняних штанів. Шаснув раз, вдруге вивернув кишеню і закрутився, неначе наче вжалений Гедзем. «Теж це вони! Я ж цілий місяць збирав!» І хлопчина заплакав. «Збирав, значить, твої! Перехористися, щоб більше не кидатимеш діда, і гроші знайдуться!» Не знайдуться, ви бре... кепкуєте. Як то можна завдавати старшим брехню? То перехрестися. Хлопчина перехрестився. Вони в тебе за пазухою. Сидір помацав рукою через сорочку і все ще не вірячи дістав брудного вузлика. Слухатиметься, діда, і гроші твої множитимуться. А то полишать тебе і не прийдуть ніколи. Глопець з подивом та страхом дивився на мене. Я ще хотів сказати, щоб надалі був пильніший і не губив по окип'ю грошей. Не сказав. «Ти, козача, либунці, не козак-планетник?» усміхнувся в білу бороду лірник. «Звідки видно, що я козак?» запитав. «З малачки, схисту. Сам колись був січовиком, і вашого брата наскрізь бачу. Ви ж незрячий. зрячий, то не важить. Ось іду я...» І куди вийдете? І сам зрозумів, що зморозив дурницю. Куди може йти лірник? На зустріч долі. Останні слова мовив голос і втямив, що знову сказав щось невельми розумне. де він? Куди ноги несуть? Без мети, без думки. А чи не так? Тоді яку істину шукає? Шмат хліба на вечерю? Отож, істина – хліб. Воли та обори, якби було так, то найбільші багатії володіли б найбільшими істинами. Бог розподілив розуму і дурості порівно, їх майже однаково у всякого люду, панів і посполитих, гетьманів і простих козаків, попів і купців. Порівно, дурних і розумних. Лірник не володіє нічим, опріч ліри та своїх саквів. А що коли саме він ближче до істини, аніж будь-хто інший? Він сам по собі і сам у собі. І псалму співає сам собі. А для людей все рідко, те, що страшний суд. Белина серед белин також ні. Белини вони однакові. Белини вони глушать одна одну. Він же в злагоді з усіма людьми. І з небом, і з хмарами, і з деревами. А що, коли отако прямо запитати його? Я запитав. Лірник засміявся. Істина? Вона проста. Яка нині твоя істина? Що ти хочеш їсти? Мусив погодитися, а сам подумав, що дід не вельми далекий розмислом. Сідай, переснідаємо разом. Учора в селі давали чумакам обід прощальний, накидали мені в торби й пиріжків, і пампушок, і навіть тикву кусь цієї самої. «Вкинули. Мов би, і не випадало об'їдати старця, але другий день у мене в роті не було й різки, і я сів. Ми смачно поснідали, ще й випили по маленькій дерев'яній довбанець горілки, поманіли ладком. Сидірко, з котрий трохи провів мене, оповів коротко, що дід голуб, так його прозивають, одружений, і є жінка п'яниця, яка не тримається домівки і все пропиває» а дід поливається за нею. Уночі він сидить на притбі ветгої хатини і грає сам собі на лірі. Глухо цокали по сухоземлі копита, припікало сонце, гойдалося над полем марево. І я гойдався з ним. І бачилося мені, що плеву на киреї по рідці, а у берега квітує калина, квітують яблуні. А над усим тим білим димом заквітла груша, наша груша, і мати стоїть під нею, склавши на грудях руки. І так гарно, так щасно сміхається до мене. В цьому щось заплакало наді мною, я кліпнув повіками і побачив низько над собою степову чаєчку чубарочку, яка тожила й квилила, і те квеління входило в мене довгою гострою голкою. Скільки разів слухав я цю чаєчку на наших луках, скільки разів шукав її гніздечко і жодного разу не знайшов. І поставили переді мною, в мені, наша тернова долина з прісною могилою посередині та озеро довге, і влетіли в мене наші журавлі, і терпко запахло рогозою та материнкою. Я не згадував нічого, Воно само влетіло в мене, і не в пам'ять, а в серце. Влетіло бозно як, квилінням чайки. І я знов побачив наше село з уже відквітлими садами, огорненими вечеровою сутінь, і почув мукання корів, мекання овечок, відчув якусь пронизливу вільгість довкола, і почув у серці гризоту. Серце стрипинулося в чогось великого, надзвичайного, незвіданої глибини Божого світу, який для мене, і цвіт садів для мене, і спів дівчат також. Я цього не думав. Думало щось за мене. Воно жило само по собі, кимось одним. І вечір, і небо з зорями та місяцем, і сподівання чогось, і тривога, і радість та сум, і навіть трішки страху. Заради всього цього я прийшов у світ, попереду, пороботство, одруження, господарювання, щастя жити. Просто на мить, на одну мить я прилетів туди, в мою юність, навіть на те саме місце біля воріт, де стояв тоді, коли мені солодко защеміло серце. Я влітав у ту мить, але ненадовго, я ніколи не міг затриматись там, і далі намагався доточити все думкою розумом, спогадом, який був вечір, де стояла мати, на якому кутку співали дівчата, звідки пахли яблука. Це я бачив і пам'ятав, але це було не те, наче з чужої розповіді. А та мить з запахом вишневого клею і смородиного листя, з пронизливим щемом минувшості та вічності,